Ozteguna dugu eta bi oztegunetik behin egiten dugun bezalaxe, gaurkoan ere bidai atala gurean da Hector Ortega nora aldizkariko, zuzendariak, aix Hector, egun honi? Egun Bueno, gaur eh, lehen goza joan, eh, izan ginean, eh, zean, eh, bizkaian, eta orain eh, oker ez da nago, araban, ez da? Hori da, arabalderagoaz, eta honetan ere, eh, historiarekin eh, lotura handiak dituen paraje harrigarri batera joango gara Eh, Añanako gezaltza, edo gezaltza añana esaten zaiona eh? Eta, eh, bueno, jendeak entzuleak apurbe kokatzeko Zango dugu, gazteiztik, gitzibora bera Ba, hogeita maika kilometrora dagoela, men, eh, mendebaldera baldera eh? Eta eh, bere ezagarrin nagusia hori izenean, izenean bertan salatzen duenez Ba, bertako gatzagak dira eh? Eta alde horretatik esan behar dugu Euskal Herriko, herririk zaharrenetako bat dala eta e, oso garrantzi handikoa izan zela, justu gatzaga horiek e, diela. Eta, mm? eta gaur egun, aurrera guazalduko dugun bezala, bisitatzeko ba, moduan daudela. Hor dut, bueno, nahi ba kontatuko dugu Vai. gatzagen kontua, e, lehenengo eta hain izango dugu. Hor gatzagak egoteko arrasu nagusia da, duela berreun milioi urte, eh? Eh, bertan itsasoa ozeanoa egontzala eta hori sikatu, lehortu eta gero, ba, eh, itsasoko ur horien ba, gatza, e, bertan pilatu zala. Gero, jakina material geiago e, metatu ziren horrenganean eta lurraspian gelditu zen eh, gatz hori, e, iturburuen bidez ateatzen da gaur egun, eh, eta dela 2000 urte bai, ba lurrazalera. Horrek eman dio aberastasuna inguru horri eta horrek eman dio garrantzia, eh? Eta eh, horren ondorioz, ba, ja badirudi eh 8. 10. mendeetan ja eh zera ustiatzen situstela eh horiek eta eh 1114 urtean Gaztelako Alfonso Erregeak ba eh, zera errege foru emantziola hiri e, ba, e, bildu gisa sortzeko eta e, arresia e, inguruan edukitzeko. Hau da oso e, garrantzitsua zan, pentsatu behar dugu artean, ba, ez donostiarik, ez bilborik, ez gazteizik, e, e, iruña bai, baina gainerako iriburuak adibidez, bat ziela existitzen. E. Eta, mm, karo, badakigu jekin gatza e, antxine, ba, oso, oso persiatua zala, eta alderdi horretatik, ba, errege horrek nahi zan zuen nahi zan, ondare garrantzitu hori, babestea ba eta bere esku e, edukitzea. Arreskero, bueno, asko garatu ziren e, bertako e, gatzagak eta momentu baten egin kontu 5000 larrain, eh, gatzagak e, ustiatzeko larrain txikiak antolatzen dira eta 5000 baino gehiago egon ziren, e, ze, gatzagan, eh, gesaltza Eta Ta hori da oso ondo joantzan dana, baina e, mila da 1970 garren hamarkadan Ba, gatzaga industrialek gatzaga, e, oso merke e, ekoizten asizienean, ba, gatzaga tradizional hauen e, ondamena ekarri zuen, eta dibidez datu bat emotearren, 1200-200-amar garren urtean, mm, gezaltzainanan, lareundik gora pertsona bizi ziren eta mar urte geroago, eunda iruro geta zei bakarrik. E, orduan er, e, amar urtetan, populazioen erdia baino gehiago galdu zuen herriak. Beraz, horregontzen esango benuke ilzorian, eh? Eta, bueno, basoriones, eh, azkenengoa urteetan duela 12 bat urtze, ba, proiektu bat martxan jarri izan, eh, gatz arana esan diotena. Eta, helburu eh, helburua izan da alde batetik, eh, mm, Bueno, abandonatuta zeuden ba gatzaga horiek martzan ipintzea uhum. eta eh turismorako eta kalidadezko gatzaga e, ekoizteko eh ba beideratzea, eh? Eta gauzak biak lortu dituzte eta horri esker gaur egun, bai komentatuko dugun bezela, ba, e, zera, ez? turismo horako zabalik, bisitak egiteko egokituta daude, eta ganera, kalidadesko gatza ere e, ekoizten dute. Mm, bai, e, normalian, e, zai, bisitak e, bueno, jende asko jungo da, baina egiten bat eskolako jende eta ez? Bueno, e, eskoletatik eta asko joaten dira, baina turismoa e, jende arrunta, asteburuetan eta hola, asko joaten da. Eh? Eta ez uh hori -huh. bakarrik meni da, al, alba da, E, e, telefonoz aurretik e, edo interneten bidez, eh zera Eh, e, e, rezervak hori da, rezervak egitea, eh. Eh, orain denboraldi altua dana, eh, sea apiriletik eh apriline zabalduzutan eta urriaren 12 arte izango da, eh? Eta hor bisitagin daitezke Goiz eta Arratsaldez. Bizita desberdinak dauzkate eta bat esango genuke orokorra, eh, apurbet e, eurek hori e, gatzarana esaten dioten eremu guztia bisitatzeko, eta gero bez beste batzua espesializatuagoak daude, adibidez ba, e, iturburuetara eta baita ere e, larrainak e, zehar berritzeko e, oberretara bisitak, edo baita ere bisitaba gatza berez zelaneko izten duten ikustera, edo e, ta, e, taierretara bebai, e, badago beste aukera bat oso polita, e, Espa moduko bat oso prezio simbólico baten ondorioz, ba zu eh, larrainetaraz hartu eta eh, oinak eta eskuak, eh, ur eh, gazi horretan, eh, ba busti desaketsu, ditzaketsu, eta badirudi, bueno, ba hori sirkulaziorako eta odoljariorako eta bar, oso eh onuragarria dala, eh. Eta eh, bueno, ba, benetan oso pa, paisaia harrigarria da bat, bat baino gira esan du martzianoa dala, eh? hortxe ikusten ditugu egurrezko estruktura eh, egitura guzti horiek bata abestaren gainean eh, ipinitxe, eh? balkoiak terrasak osatzen, eta bertan izten dute ba, eh, urak dakar, bueno, urak eurak eh? urruzten dituzte, eta beres sikatzen direnean eh, gatza bertan gelditzen da, eta gero apurka-apurka gatzoiek biltzen mm, metak egiten dituzte, eta eh, bertatik ateatzen da, ber ba, pero eh, salgai jarriko dan eh gatzori. Oso paisaia harrigarria da gutxitan ikusten dena, eta merezi dudabarik eh, bertara bisitatzea egitea eta gatzona gustatu eskero baitzare amaieran uhum. ba gatzapurbeterostea. Bueno, eta nola iritsi, bertara Hector? E, bueno, ba, bertara iristeko modurik onena E, bueno, pentsatu behar dugu jartzen aldeti bertara honda berrogei bat kilometro daudela eta honen izango liztetekia sortzia maltza gara hartu, gero bertan e, ape bat gazteizera ino, eta behin e, gazteizen gaudela e, e, nazional batetik, e, iruina okara ino joatea, eta bertan desbideratu bergara e, Araba 2622 rapidea hartu eta pobez herria zearkatuta gero, eh gesaltza ainanara gara. E, beste gauza bat ja bertan egonda, ez galdu e, herria bera, mm? Herria gatzagetatik apurtu eta parte dago gorago eta naiz eta herri txikia izan, pentsatu behar dugu, monumento multzua izendatuta baguela. Eh? Eta orduan bertan, Elisa dotorea orkituko dugu, Andra Mari Elisa, eh, komentua ere polita, San Juanak reko komendadoreena, eta baita ere jauregi batzuk, eh? besteak beste, ospindarren eh, jauregia esate baterako. Eta badirudi eh, leku batzuetan nahiz eta zona barmenak izan, baina bueno, hortxe daude... Eh, Arresiarena komendian, e, azkenengo ondarrak, eh, askorengo hondarrak, eh, goiko e, ze, muño batenganean dago herria ta eh ba, mm? hortxe mm -hmm. daude. Eta baita ere inguruan dago Arreoko aintzira ospetsua, eh? Orduan egun pasa egiteko hor daukagu, bueno, Ba, nik izango nuke, iru leku oso garrantzitsu eta oso ikusgarri Bueno ba, apuntatuko dugu orain udara iristearekin batera Hector Ortega Nora, zuznaria zuznarian esker beste behin ere gurean ezateratik izan ondo eta hurrengo narte Ba, ondo ondo ibili eta nahi dozuan arte